Statscheferna i Danmark och Norge, Finland och Sverige, kungarna Christian och Håkon, president Kyösti Kaljo och Gustav V, träffas den 18 oktober i Stockholm för att visa sitt stöd till Finland och de nordiska ländernas enighet gentemot de krigförande länderna i Europa. På kvällen samlas cirka 100 000 personer på Norrbro nedanför Stockholms slott. Sven Gärring är också där med sin mikrofon. På altanen står kung Gustaf och president Carlio vid varandra. Ni har hört. Jag tror att ni såg när ni hörde, fast ni inte var här. Ni hörde hur jag en eka. Folk just nere på Lejonbacken ropade. Så är det sitt leve någonstans långt borta på Kajen från Nationalmuseum så hörde massorna på Gustav Rolstorg för att höra rop, höra rop från alla håll. Och så kom någon fram i närheten av mikrofon och där steg ett rop efter president Kallio. Och det ropet togs upp av alla åskådare. Kallio, Kallio! Det var... En uppfordran som ekade över Stockholm.